Det varar Sverige svenskt. Tack. Vi svensk. varar Sverige svenskt. Det varar Sverige svenskt. Det varar Sverige. svenskt. Vi varar Sverige svenskt.